Domnilor, doamnelor, nu mai e timp. Stați pe loc, lipiți vă de zidul ăsta și cum Așa, stați în spatele meu. Oh, nu. oh. Nu mai... ah. să ne ăștia? Ah. Asta a scăpat din grajdul sultanului. Nu mai acolo, a asemenea numele de cai. Gata, Doamnelor, Primești de aterecut. Ce spaimă am tras. Ah. Îți mulțumim, domnule. Ah, plăsut, aia, Fără fere nu ăla. O fere după ăla. O fere Da, ăla. cu tine. Ești alba Nu, n-am no, nimica. De frică mi s-au tăiat picioarele. Da, domnule, îți mulțumim. Ne-ai salvat viața. Din potriva, eu trebuie să vă mulțumesc. Eu sunt cel fericit că mi-ați și în cale. Că am avut prilejul să vă fiu de folos. Hai, draga mea. Domnul Hai, Leila. Da. Da. Voi fi atentă. Acoperă-ți fața ce căzut să Da? Eu da? da. nici n-am observat. Mă tușe, respectă cu strășnicie tradiția. Da, da.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 Nu hotăr încă data căsătoriei, mm. să prelungim logodna cât mai mult, Bine, bine, bine, bine, bine, bine, Și acum hai să ne vedem de treabă, uite câte dosare mai avem de rezolvat. Așa mm -hmm. am vrut să spun. Ah, da, mm -hmm. nu uita să comunici clientului nostru din Constanța. Cum zici, îl cheamă? Georgiu. Așa, Georgiu, Georgiu. anunță că va primi cu prima cursă cargo trei baloturi de tutun marca Chereban. La trei baloturi? Da, tutun. calitate extra, da. la prețul convenit. Da. Ce nu mai fie cum la ora închiderii? Hei! Chemal! Du-te să vezi! Bine, viața e Bună ziua! Aici este Casa Keraban. Da, domne, Casa Chelaban, ta in potex export. Aș putea vorbi cu Hel Caravan? Sunt din trațe, din trațe, vă rog, din trațe. este domnul Chelaban. Cu cine am onoarea? Mă recomand! Max Sachs din Hamburg! Max Tax!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 bine sau nu bine? E odată. Yeah. Că nici e Copim cebacul. Murături și murături. Murături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 Spun, dar te previn că dacă sufre o vorbă, s-a zis cu tine O, oh, să poate, Mustafa, doar suntem prieteni ce mai Gata, mormânt, a zis Optiți ca straveți? <laughs> și de băut, ca de obicei hey, Și cum spuneam, Ale, da. săptămâna trecută Domnul Zafar m-a chemat și mi-a porucit în bare taină să-i caut o pată care să cu Stai, stai, stai să-ți arăt hey. Uite, uite, vezi asta, să se menea cu asta. din nou. Se pare că Emirul din Mascat a văzut o zucrămită pe undeva într-un muzeu la Paris, Paris. Da, și de atunci nu visează să aibă haremul lui decât o ca asta. Plătim bani greu. Păi ce mai întrebe, Ali? Emirul ăștia îți putrește bogat. Poftiți și vinul. Și la sfârșit nu doriți o baclava. Nu dorim nimic și mai slăbește bește. Slăbește-ne, să domnul Safar, a poruncit să-i găsesc mort, copt o da? fată, ca asta din post. De aceea e maful la Stambul. Da, adevărat ca ei sunt cu și Ce frumoase și ochioase. <gătă -i> Totul să le îi imagine că o să fie chiar așa ușor. <gătă -i> e bine, a tot venturându-mă prin pera și galata Ua! și panarcă, Când a venit de la Trebizonda, numai asta fac. Am auzit eu la lui Selim. A lui cine? mai cel. Da, da, da, Ce da, da. laibă? Da. da, a lui Serib. Am pintit-o și am văzut-o. Seamănăle uit cu fata din poză. Aulul. Nu cumva te gândești să din... da, da, da, da. Ce ș nebun, da, după bani. Tu nu? Bine, bine sigur că da, da. Mi-i așa. Ia ascultă lui. Cel mai curavural. Mă ajut să facem treaba sau caut altă asociat? Nu, nu, nu, sigur, Hai. te ajut, Cum să te ajut. Hai. Totuși nu nu, nu, nu prinșe. De ce stăpânul tău nu i-a spus lui să o ceară pe așa? Pur și simplu de nevastră, nu? Te credeam mai dește, Mai Mai adică păi, în cazul ăsta, unde ar mai fi câștigul nostru? Ce mai tu crezi că senim ar accepta ca singura lui fată La care ține calauții din cap să ajungă la haremul ca el? <laughs> Fie el și Emilu din mascar Și atunci? He, atunci, la că ăsta-i numele porumbiței Va fi răpită și vândută Iar noi vom fi bogați <laughs> Uita să dintr-un condei A, Condei, condei, dar dacă vreodată suntem primi ștă eu nu ne-așteaptă Limbă zi? O facere gândită bine și o să meargă de de, de, de. <gajar> E Partea proastă e că toi că ai plecat acum în alt oraș m <gajar> Așa că va trebui să pleci tu acolo Ce să fac să pleci? Mă încet, rodule! Te de ce să plec? Cum de ce? Creu ești de cap ca să răpești, bineînțeles. Să răpești, iar îți place, nu-ți place treaba ta. O, oricum, gata, înapoi nu mai poți sta. Fiindcă și așa știi prea multe. Iar te așteptat, din vorbă nu poate fi. De ce nu poate vedeți? De ce, de ce, de ce, de ah. presează pe domnul Safar, iar domnul Safar pe Mustafar, adică pe mine. Iar ah. eu nu vreau să rămân pără sus. Ah. așa că nu mai ai altceva de făcut. Hai, să mergi.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 Este ceea ce se cheamă a trăi pe picior mare. Ne cu dumneavoastră. așteaptă la remarcare. Mulțumesc, general, mulțumesc. Atunci să mergem. Potiți, poți să Asta ce mai fi. Din ordinul primării orașului Istanbul. Cu de astăzi se hotărăște o taxă de 10 parale.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 fără să-mi ceară nimeni socoteală și fără să scot din buzunar o lescaie! Domnule Keraban, vă mă rog să mă iertați, dar ordinul nu se discută! Păi... Serios? Eee, și chiar îți închivui că am să plătesc ca să trec vorba aceea peste drum? A ce înseamnă pentru dumneavoastră zece parale? Costul unei cește cafea. Dar ce pare că de bani e vorba? Dacă vreau, pot să dau și 10, și o mie, și 10 mii. E vorba de principiu. Domnule capitea recunoaște faen. că taxa aceasta este un abuz. Dar cum să recunosc așa ceva? Dar nu mai știți ce trebuie să jambuliți oamenii. E da, da, da. bine, eu nu mă supun. Da, da, da. Atunci, da, da, da. nu să treceți. Ba, am să trec. Băgați de mă că vă amendezi. E, și... Si. <laughs> Mult în bază, mie de amenințele voastre. S-ar putea să ni și la zdup. <truțe> Cum? Ce ai spus? Ce ai să spui? Mă meni stup pe mine? Domnule Keraban, vă rog să nu-mi faceți greutăți. Lege e lege pentru toată lumea. Plătiți sau renunțați să mergeți la scutarii?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 fără să traversezi Bosforul Și fără să vadă de la mine un sfanț Unciule, unciule, ce tu spui? Keraban a ja, fost întotdeauna unul original Eu zic că e nebun de legal da, chiar Dar cum o să vă ați domnule Chiraban, Că doar n-o să zbura Foarte simplu, făcând ocolul mării negre Pe uscat, bineînțeles înțeles. <gătă> ha, <-și> da, ce ați rămas așa? am amuțit cu toții de uimire Și cât va dura că le Șase săptămâni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 În definitiv, de ce nu? Vă mulțumesc și accept că plăcea. Ah. În loc de zece parale, are să-l coste o avere Și mai zicea că eu sunt cel căzut în cap Acesta e nemai pomenit. Noi nemții nu știu să facem pilaf bun. Păi, sunt sigur, nu puneți safide, nu puneți migdale. Păi, ăsta tot secretul. Mai ași tu de mir și mănâncă bine, pentru că mâine pornim la drum lung și... Da, unchiule, da, știu, știu, va fi lung și plin de neprevăzut. Eu zic că mai gândește Vrei ce, ce? ce să mai mă gândesc? Am pariat, gata, acum nu mai pot da înapoi hmm. Așa, domnule, Max o, Așa este, așa, așa, așa, așa, așa, așa. A, așa a... Ce este De ce nu ni s-a dus și de băut? A, uite că el He, Domnule Am întârziat puțin fiindcă v-am adus vin fiert cu mirodenii ah, -mi Îmi de... permiteți? Da, da, da. Atunci, da. pentru pariul dumneavoastră, da. prozit. prozit Și pentru prietenia noastră Și pentru una și pentru altă da, da, da, da. Da. Ne pot tumea fostă te mir da. este, este cam melancolic da. Și cum flerul meu arabe o mă înșală Cred că vorba francezului, Il fost și la afam Păi asta și -o fac, o caut, o caut <laughs> Dar nu o găsesc Poftim e, Tinereze cu problemele ei Ce zici de mire eh? Ce zici, cum te prietenul nostru Da, recunosc, recunosc Știți, domnule Zax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 întreasă aici, parcazul Colmoranu. Da, uite a, o, acolo zi? la capătul danii. Ah, îl cauți pe alii? Da. cu grijă ca în mare pișichiere. <gri> no, nu se, nu mai mare ca mine. Mulțumesc. Da, a -a -a. Unde e parcazul Colmoranu? Uite acolo. Da, mulțumesc. Ale. <gripti> Ale, să. Da, cum mai vă putem? La ora asta. De ce-ați venit să mă scol cu noaptea ca ce vrei? Te-ai pregătit de drum? Sigur că da, de aia s-o să Trebuie să pleci imediat. De ce? Ce s-a întâmplat? Nimic bun pentru noi. Nepotul lui el o godit cu fata lui Selim. Să fie sărătos. Și ce? Și ce, și ce. Iar Cheraban a pus prin soare că va merge la scutarii fără să treacă bosforul. Uite, dar de decât. Cop? Ce-o ceea ce ai spus cu madică? Cu madică? Făcând-o columării negre pe uscat. E bun. Dar nu înțelegi are asta cu ce ne interesează pe noi? Da, greu, mai este cap, creu. greu! Păi, în drumul lor înseamnă că nepotului Cheraban se a întâlni cu locornica lui, cu Leila. E, acum înțelegi? A, de, da, acum, da. da. Ești ce de făcut? Trebuie musa să nu predicăm să ajungă acolo. Fii dacă apucă să facă nunta să mai știu eu ce, planul nostru cade baltă. Așa că dai drumul! Da, Hai, da, nu da, mai da, piede da, nici bine, bine, gata, Frate, gata, gata. sus! Da, da. Mai încet, da. abia a răsărit soarele a, Eu zic să ne grăbim, Efendii Să plecăm la vreme ce dimineața Se scoală de partea Dar tot ce se poate, dar ceilalți da. încă nu s-au sculat nu. Ea spune, e sigur că n-am uitat nimic? Sigur, Efendii, sigur Sacii de călătorie, aici suntem, Coșurile cu mâncare, la trăsure Totul este gata Mai am doar de încărcat tu, tu, da, da, da, da, da. Ascultă, să nu uiți să pui câteva puști și câteva pistoale. Dar nu mergem la vânătoare, fente? Nu, n-are face. Când pornești la drum, trebuie să fii privăzător. A pasa bună primește da, repede. Cum cu bine zici, așa cu bine bine bine zici. Bă, bă, bă. Bună dimineața, unchile! Aaa, ah, bună dimineața, Demir, bună dimineața! Te, -te, -te, -te, -te, -te, -te, -te, te Bună așa, așa, așa, divanule de aici, nu-ți ca noastre de la scutani. E, lasă gai să dormi și în trăsură. Oh. Aaa, ah, iată-l și pe oaspetele nostru, domnul Sax. Poftiți, poftiți, poftiți! Bună dimineața! Cum vă simțiți după prima dumneavoastră noapte în Turcia? Minunat. Mă bucur, minunați. mă bucur, mă bucur mult! Atunci putem să pornim. Tresură ne așteaptă la scară. Chemal? Chemal? Unde ai chema? uite ești chema. De unde umbli? Drei. a sosit-o telegramă de la Brusa Până am semnat, până am dat baxiști. E, dacă le Brusa, e de la mătușa mea. Domnul Coace, ia să vedem ce mai vrea mătușa tot Ea întotdeauna vrea câte ceva. Oh, oh Nu mai vrea nimic. am murit. Cum e săraca? Vă rog să primiți Condolențele mele. Mulțumesc, mulțumesc. Uite că mai spune ceva. Ia? Nu, nu, nu, nu, ia. Ea, Omul e încredere. Da. Uite că te-a lăsat pe tine moștenitor. Cauz de mir. Doar cu o condiție să te însori în cel mult 45 de zile de la plecarea ei în lumea dreptilor E asta mai lipsește. O nenorocire nu vine niciodată singură. Tu ce te baci? Ce te baci?